Akzuri harri garriro eginen nozulako. Jauna zeukaz tertzen osu eta ezagutzen, Enbalak izun noiz jesarten azan eta noiz jagitzen. Urrundik barrunda zendozuz nide hasmoak, Ohartzen zara noiz nabilen eta noiz natzan, zehatz ezagutzen dozoz nide ibilbide guztiak. Euskerrak zure harri garriro eginen nozulako. Zeukeratu deustazun barrua, amaren zabelean eionozun. Ezkerrak zuri harri garriro egine nozulako, nire ezgarriak bidazure egintzal. Ezkerrak zuri harri garriro egine nozulako, barru-barru ezagutzenen induzon, nire azur maminak ez ziren zuretzat ezkutun, Ixilpean eratzenen ni arduala Lurraren barruan eunduz niño jala Euskerrak zore harri garriro